Rapunzel Det var en gång en man och en kvinna som bodde i en liten stuga med utsikt över en vacker trädgård som tillhörde en ond häxa. Paret väntade en liten dotter. En dag såg kvinnan en otroligt vacker växt i trädgården. Den såg så saftig ut att hon greps av en stark längtan att äta av den. Mannen som älskade henne bestämde sig för att smyga in i häxans trädgård och ta växten. Men häxan upptäckte honom i trädgården och sa För att du skäl från mig måste du ge mig ditt oförda barn. När den lilla flickan föddes kom häxan och förde bort henne. Hon gav henne namnet Rapunzel och satte henne i ett torn utan dörrar eller fönster där hennes föräldrar såg henne växa upp från sin stuga tvärs över trädgården. När häxan ville komma in i tornet ropade hon... Rapunzel! Rapunzel! Släpp ner ditt hår till mig! Rapunzel hade vackert hår som hon släppte ner så att häxan kunde klättra upp. En dag kom en prins förbi och hörde Rapunzel sjunga från sitt fönster. Han fascinerades av hennes skönhet och gömde sig bakom en buske när han såg häxan komma. Just som häxan gått kom prinsen fram och ropade... Rapunzel, Rapunzel, släpp ner ditt hår till mig. Rapunzel såg den vackra prinsen och släppte snabbt upp honom. De blev genast förälskade. En dag när häxan klättrade upp i hennes hår råkade Rapunzel utbrysta. Du är så tung! Det gör aldrig så ont i mitt hår när prinsen kommer att hälsa på mig. Häxan förstod vad som pågick och klippte av Rapunsels vackra hår. Sedan skickade häxan med en trollformel Rapunzel till en öken långt, långt borta där hon var ledsen och ensam. Senare, när häxan hörde prinsen ropa till Rapunzel, släppte hon ner Rapunzels hår. När prinsen kom upp överraskades han av häxan som förtrollade honom så att han blev blind. Genast började han vandra kors och tvärs för att hitta sin älskade, Rapunzel. Så småningom kom han till en het öken och hörde en underbar röst sjunga en sorgsen sång. Han kände igen rösten och ropade, Rapunzel, Rapunzel, är det du? Hon sprang emot honom och när hon såg att han var blind grät hon. Hennes tårar föll i hans ögon och plötsligt kunde han se igen. Prinsen tog med sig Rapunzel till sitt slott där de gifte sig. Rapunzel återförenades med sina föräldrar och hennes hår växte sig nästan lika långt som förut. Slut!